В ефірі «Театр перед мікрофоном» у студії Ольга Лігус. Пантелеймон Куліш – визначна постать в українській літературі XIX століття. Письменник-мислитель, вчений-україніст широкого профілю, перекладач українською мовою Біблії і зарубіжної класики Байрона, Шекспіра, Гьоте, видавець, співредактор першого загальноукраїнського журналу «Основа», автор фонетичного українського правопису, так званої «Кулішівки», що став основою сучасного українського правопису. За висловом Івана Франка, Пантелеймон Куліш був перворядною звіздою у плеяді українських літературних корифеїв. Що ж до творчого стилю письменника, то він, як і його великі сучасники і колеги по Перу, Тарас Шевченко, Микола Костомаров і Маркіян Шашкевич, розвивав фольклорно-історичну течію українського романтизму. Чи не найвизначнішим твором Куліша є «Чорна рада» – перший україномовний історичний роман, який побачив світ 1846 року. Із глибоким знанням епохи руїни та законів історичної романістики, автор відтворив у ньому події 1663 року, коли на правобережжі гетьманував Павло Тетеря, а на лівобережжі наказним гетьманом був Яким Сомко. Із ним змагалися за булаву полковник Іван Золотаренко і запорізький кошовий Іван Брюховецький, який і захопив її на сумнозвісній Чорній Раді під Ніжином, а суперників скарав на смерть. Інсценовані фрагменти цього роману ми і слухатимемо. Це добрі і молодці запорожці по Києву гуляють. Бачите, як наші бурсаки спуде і біжать за ворота. Жодною мірою не вдержиш їх, як зачують запорожців. Біда нам із цими скосителями. Наїдуть, покрасуються тут, погуляють. Дивись, половина бурси і вродиться за порогами. Бати, де люди вміють жити на світі. Коли б я був не жонатий, то би пішов у Запорозьк. Не знать, що ти провадиш, свати. Тепер чесному чоловікові слід мішатися, між всі розпишати. Привернулись, знає наші запорожці. Поки ляхи да недоляшки душили Україну, туди втікав, що найкращий люд з городів. А тепер хто йде на Запорожня? Або Гольтєпака, або злодюга, що боїться шивениці, або дармоїд, що не звик заробляти собі насушного хліба. Сидять там каянні всі січі, де да п'янствують. По чорті її горів купити, і йде в городи, да туди величається, як порося на орчику. Сур і з їх скоками. Поїдьмо боржі в Печерській, а то не застанем на службу. І оце б то наче й правда, а воно зовсім брехня. І роде тобі, опріч Божого дому. Сідайте на коні та рушаймо до печерського настиря. Ну, Василю, розвертай дивани. Меланю, Лесю, сідайте хочеш. От, брате дівка, нехай я буду шмат грязя милиця, коли я думав, що є на світі таке диво. Еге, є сало, та не для кота. Чом же не для кота? Хочеш зараз поцілую. А як поцілують вколо стовпа киями... Що, маняки! Та нехай мене хоч зараз рознесуть на шаблях. Василю, що там сталося? Чого Барістя? Що це з нами буде? Не бійся, пані. Добрі молодці тільки жартують. Вони зроду дівчат не займають. Гей, брате Богдане Чорногоре! Знаєш, що я тобі скажу? І вже! Путнього не скажеш! прилипнувши до баби. Отже, почуєш, а в мене таке, що аж оближись? Ого! І не ого, ось слухай. Хоч січна вімати, мати, а великий вуг батько, та для такої дівчини можна покинути і батька, і матір. Чи і вже то? А то що хіба? Куди ж тоді? Ова! Ну! No. Йо! Що за любий народиці, братчики? Ох, був я колись таким вигадчиком, поки літа не приборкали, та проклята неволя не примучила. А саме я, як божевільний по степах за кабардою, вигадував і я усякі вигадки. Знали і мене в городах і на степах, знали мене шинкарі, музики, знали пани й мужики, знали у царство хлібороби. Чи я не таке скажу тобі? Волок з тебе й всього, як би почув батько Пугач. Подбив би він у тебе хутко до бабокону. Ні, так справді, Богдане. Який брат шуткуватиме, як він п'ються чорні брови, наче п'явки в душу? Хоч так, хоч всяка дівчина буде моя. Чи знаєш що? А що? Подивитися б, що там у вас за гор. О, такої, такої брата. Нехай не дурно ти мене до своїх воювати турбо. Коли хоч, ухопимо, дівойку, та й хай дав Чорну гору. І ти оце по правді говориш. Так по правді, як я Кирило Тур, а ти Богдан Чорногор. З такою дівкою за сідлом томчався б я хотів чорту в зуби, не то що до чорногорця. Мав таке слово пишне до да красне, щоб так, як на картині, змалював той монастир пече. Щоб хто й не був із роду в Києві, так щоб і той слухає, чому бачив на свої очі тієї мрової агани, ту височенну дзвіницю, тієї церкви під золотом та під смиту. Все ж то воно так тепер. А років двісті назад треба було слова тихого, понурого, щоб розказати, як тоді знаходився монастир Печерський. Далося йому знаки Батиївське лихоліття. Велика церква, що прописана в літописях небесі подобною, зруйнована була вікна. Хоч же й підняли її знову із руїн, кілько далеко їй було до стародавньої ліпати, не було ні срібла, ні золота, що тепер сяє по лаврі всюди. Усе було тоді убогенько. Е, да були скрізь по стінах у великій церкві помальовані князі, гетьмани, воєводи благочестиві, що тую церкву оборонили і підпирали. Тепер би дорого дали ми, щоб їх узріти, а внизу по стінах. Скрізь були надгробки тих великих людей, того лицарства православного, і того нічого вже немає. Коли Кото гробів, а всі ж тіє люди жили на світі, і всі пішли на суд перед Бога. Скоро й ми підемо, де батьки діди наші. Батьку мій рідний! Боже мій! Та це ж, сонко. Обнімемося ж та поцілуємося, батьку мій. Я здавна привик звати тебе батьком. Соколи мій ясний. Батьку Михайле. Ватикут мій любезний. Добрий день і вам, нені, моя рідна. А ось і моя наречена. Вам, ясна я, панно, чолом до самих ніжок. Давно вже ми не бачилися за військовими чварами. Да ось немов Господь нас і зведе навіки докупи. Ходімо, гості дорогі, на козацьке подвір'я. Батьку мій, чого ти смутни? Що за біда тобі склалась? Мені? Я був би баба, а не козак, коли б заплакав від свого лиха. Так чого ж Бога ради? А хіба нічого? У нас окаянний тетеря торгується з ляхами за християнські душі. У вас десять гетьманів хапаються за булаву, а що в країна розідрана надвоє, проте усім байдуже. Десять гетьманів, кажеш? А нехай хоч один за нею хопиться, поки я держу в руках. А Іванець? А Васюта? Васюта старий дурень, з його химери сміються козаки. А Іванець гетьманує тільки над п'яницями. Давно я потоптав би цю ледер, так тільки честь на собі кладу. Так ледер то воно ледар. да й не дають твоїй гетьманській зверхності розширятись по Україні. Хто тобі сказав? От сама Ридоглухова вся старшина зове мене гетьманом. Бо в козельці на раді всі полковники у Саули, сотники, всі значні козаки присягли мене слухати. А же ж цьому правда, що Васюта подав у Москву лист проти твого гетьманства? Правда, і якби не сива голова Васютина, то зробив би я з ним те, що покійний гетьман з гладким. Ну, і тому правда, що іванця в Січі огласили гетьманом? І тому правда. Так що ж, хіба не знаєш юродства Запорозького? У них ще ватажок той гетьман. Знаю я його добре, пане Ясновельможний. Тим той боюсь, щоб не заподіяли тобі якої пакості. Окаянна сірома них шперетю по Україні, да баламутить голови по спільству. Хіба не чув ти поголоски про Чорну Раду? Химера, батько. Козацьке слово хемера. Нехай лиш виїдуть у Періаслав царські бояри. Побачимо, як та чорна рада устоїть проти гармат. Запорожців тоді я здавлю, як макуху. Гетьмана їх повернув свинопаси, а дурну чернь навчу шанувати гетьманську зверхність. От твоїх речей душа моя вживає, як озлак від божої оси. Тільки смущає мене, що запорозькі гультяї баламутять не одно сільське поспільство. Бунтують вони й міщан проти козацтва. Знаю, Ісей, і правду тобі сказати воно мені й дарво. Нехай лиш казан закипить іще з другого боку, щоб і зварилась каша. А то козаки дуже вже розопсіли. Ось ми то люди, а то все грязь. Нехай годує нас поспільство, а наше козацьке діло тільки по шинках вікна та пляшки бити. Отурай тільки їм, то якраз заведуть на Україні шляхецькі звичаї і заколотять миром не згірше. Уже ж, здається, Польща нас добре провчила. вже пора нам знати, що нема там добра, де нема правди. Ні, нехай у мене всяке. Нехай і міщанин, і посполитий і козак стоїть за своє право. Тоді буде на Вкраїні і правда, і сила». Дай же, Боже, щоб твоя думка стала думкою кожного доброго чоловіка на Україні. І дай, Боже, щоб обидва береги Дніпрові приклонились під одну булаву. Я оце скоро відбуду буду царських бояр, хоч йти на окаянну отетерю. Виженим недоляшка з України, от тиснем ляхів до самої случі, да держачись за руки з Москвою, і громитимем усякого, хто покуситься ступити на руську землю. Боже великий, Боже милосердний. Положив Єси йому в душу мою найдорожчу думку. ж йому й доказати цю справу. Годіш уже про великі діла. Давайте ще про малі. Не добре бути чоловіку єдиному. Треба, щоб у гетьмана була гетьманша. Отже, ознаймуй перед усіма, хто тут єсть, що давно вже зложив руки з панією Череванихою за її дочку Олександру. Тепер благослови нас Боже, ти, панотче, і ти, пані матко. Боже вас благослови, дітки мої. Батику, що ж ти нас не благословляєш, панотче? Батику, велика мені честь давать дочку за гетьмана. Тільки вона вже не наша, а шрамова. Учора в нас було пів Як це так сталося, пані матко? Нічого тут не сталося, пане Ясновельможний. Я сватав Лесу за свого Петра, не знаючи про вашу плату. А тепер лучше я свого сина віддам ченці, ніж би став тобі з ним на дорозі. Нехай благословить вас Бог, а ми собі ще найдем. Всього цвіту, кажуть, багато по всьому світу. Ну, будь же ти у мене за рідного отця і благословити нас у кубі. Боже вас благослови! <муху> <муху> Джура, піди одвітую. Козак з Лугу. Це наш юродовий Кирило Тур. Не знаю, синку, що за неволя тобі водиться з цими пугачами. Городовому козакові треба стерегтись їх як огню. Правда, твоя батько, не зовсі зледащили після Хмельницького, а все-таки між ними є люди драгоцінні. От хоч би я цей Кирило Тур, не раз він ставав мені у великій пригоді. Добрий він і душа щира, козацька, хоч удає з себе ледащицю і характерника. Да вже без юродства в їх не буває. Щоб їх лихи злизав з їх юродством, їм усе смішки. Не раз і самому Хмельницькому підносили вони гіркою. А все-таки не скажеш, батьку, щоб і між ними не було добрих людей. Гріх мені це казати. Раз, чатуючись з десятком козаків у полі, попався, я був у таку западню, що без їх якраз поліг би головою. Обскочили мене кругом ляхи. Уже нас осталось тільки четверо, уже підо мною коня вбито.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 Зерно висіялось за війну, а в кошу осталась сама полова. Овва! Що то за овва? Овва, паночше! Перевелись? Де тобі перевелись? Хіба ж дарно співають течуть річки з всього світу до Чорного моря? Як вода у Чорному морі не переведеться, поки світ сонця, так і всі чиндовіку вічного не переведуться лицей. З усього світу злітаються вони туди, як орли на недоступну скелю. От хоч би мій побратив, та не про його тепер річ. Чолом тобі, пане Ясновельможний, чолом вам, панове громадо, чолом і тобі, пане полковнику. Ну так як же ти вернувся до табору, не маючи коня? Іроде, коли б не таке місто, то навчив би я тебе шануватись. Себто виняв шаблюку та сказав, ну, Кириле, помірюємось, чи я довша? <риклад> Козацьке слово я віддав би шабливий свій пояс за таку честь. Та цього зроду не буде. Лучше, коли хочеш, розрубай мене на двоє чуба доматні, матні, а я не зніму руки на твої шрами і на твою рясу. Чого ж ти осо від мене хочеш? Нічого більш. Розкажи тільки, як добрав з піхтурою до табору. Тху, сатано! Розкажу, тільки не доводь мене до гріха. Ото й порозбігали всі ть нечисті матері ляхи. А вата тоді? Е, батьку, да се в тебе коня нема. Братчики, добудемо йому коня. Дай припустив за ляхами. Що ж добули? Добули, вражі діти. Вернулися з добрим мерем. Здивувались ми тоді з козаками. Як же й не здивувати, що в самих коні потомлені, а жеребця такого доскочили, що так і грає на поводі. Еге, знай наших. Наш брат не з проставою, є часом низовець. І чортом орудує. Я да, й у мене самого така думка, що тут без нечистої не обійшлось. Питаю, як ви доскочили такого огня? Нам те є знати, батько. Сідай, даїть собі з ляхи не за горою. Часом жах у них проходить швидше от похміл. Ага, у нас так. Наші не куткудах чуть і знішу яєчко. А воно було ось як. Припустили братчики за ляхами, а ляхи огляділи, що їх ж женеться, та й зупинились. Поки ж вони до мушкетів, а отаман прицілився, та й влучив їх рот містрові якраз меже очі. Ляхи тоді в розтіч, а я за коня, чи топа котаман за коня. Що за вражамати? Да все ж ти бачив саме отам. Ага, пане полковнику. Так, то ти шануєш давніх приятелів. Ну, вибачай, братику, чи не розкололи ляти мені голови шаблями та телепами? Щось не держиться в їй пам'яті. А що ж от це ми так заговорились? Давно пора по чарці дай застіл. От, братці, розумна річ. Так-так, я так отощав, не їмши зранку, що й радуватись нездужаю. Уже ж, пане Ясновельможний, не остав твоєю ласкою і мого побратима. Не оставим? Я знаю, що він шаблою вороча лучше, ніж язиком. Не дивуйся, пане Гетьмане, що він мовчить, наче води набрав у рот. Він у мене з далекої землі, аж із чорної гори, десь аж за Венграми. Тепер таки наламив збалакати по козацьки, А скоро прийшов до нас, то насмішив братчиків своєю мовою все тільки «бре та море». А добрий юнак, о, добрий. Один хіба Кирило Тур йому в юнацтві рівня. Тим я нікого й не люблю, так як себе та його. Ну, <ріст> скажи <ріст> ж мені, пане Отамане, яким вітром занесло тебе в Київ? Самим святим, пане ясновельможний, проводжаєм прощальника до Межигірського Спаса. Чого ж це ти відбився від свого товариства? Потривай, пане Гетьмане, розкажу все по ряду. Дай перше промочити гортань. Тільки у вас такі нікчемні кубки, що ні віщо гаразди налити. Святе діло, наші січові коряки, у нашому куряці утопиш іншого мізерного і ляшка. Правда, брате, їй Богу, правда. Я давно кажу, що тільки в Січі і вміють жити по-людськи. І Богу, брате, коли б у мене не жінка та не донька, то кинув би всяку суету мирську та й пішов би до вас на Запорож'я. Mm. Небагато таких потовпилося б в куряні. <рив> <рив> Я з душі люблю цього пройти, світа. Часом він закине і вже й дуже круто. Да враг його знає якось так щиро засміється, що ні за що на нього не розсердився. Погано тільки, що всі братчики, сміючись, чоловіка куплять, сміючись і продадуть. Щоправда, то правда, батьку. По їх січовому розуму, Ніщо на світі не стоїть. Ні радості, ні печалі. Філософи, вражі діти. Дивляться на божий мир із бочки. Тільки не з порожньої, як той Діогеніс, а по шию в горілці. Так вам хочеться знати, чого я відбився, від товариства. Ось чого. Може, ви чували коли-небудь про побратимство? Де вже чувати? Це наш січовий звичай. Як не одрізняй себе від миру, а все чоловіку хочеться до кого-небудь прихилитись. Нема рідного брата, так шукає названого. От і побратаються, да й живуть до віку вкупі, як риба з водою. Давай, кажу я своєму Чорногору, давай побратаємось. Давай. От і зайшли у братство, та й попросили пана ця прочитати над нами з апостола, що нас породило не тіло, а живе Слово Боже. І от уже ми тепер рідні брати, як той хома з Єремою. Ну, а далі? А далі? Це вже так завсіхди буває, що скоро чоловік зробить добре діло, то сатана за хлібом його згадуючи, і підсуне іскушеніє. Далі дивлюсь, аж стоїть краля така, що тільки гммм, та й годі. О, невже такий жіночий рід спокусив хоч раз запорозця? Ой ой ой, пане гетьмане, та ще як. І не диво бо. Адам був чоловік не нашого брата, та й той спіткнувся на єву. Звідки ж узялась та краля? Спитай її сам, звідки. Я такої пишної пани не зумію зайняти. Тютю, дурню, все моя молода. Та мені не те горе, що вона твоя молода, а те, що зовсім мене причарувала. Браво! Ведмідь попав у Тенета. Що ж тепер буде? А що ж? Ведмідь піде до свого берлога і Тенета за собою потягне. З'як! От це усіч би то. Чого ж усіч? Хіба тільки світу, що в вікні? І от це такий жвавий козарлю гадашей отаман ради жінки покине товариш. А чому же? Та для такої кралі можна покинути усе на світі, не то що товариство. Ну, куди ж би ти потяг свої тенети? Ти, бо, пане Ясновельможний, хочеш усю правду разом випитати. Не хочеться тобі признатись, не хочеться й брехати. Бо ще, кажеш, із роду не брехав. Не збрешуй тепер. Дайте тільки гортань промочити. <сум> Треба вам, панове, знати, що Чорна Гора... Теж ж святе, що й наша січ. Тільки що там не цурається бабського роду. А то й поділено, так, як у нас. У нас є курені, а в їх братства. І над усяким братством обирають отамана. А що вже воювати з бусурменами? Так хоч щодня. Та як у їх воюють, коли б тільки ви знали? Як зачне розказувати мій побро, то аж душа вгору росте. Побро мій, знаєте, Забрівши на Вкраїну, скучив без своєї чорної гори і вже давно зазивав мене в гості. І то сказати. Чом не погуляти козакові по світу? Чом не подивитись, як живуть інші язики? Добре, кажу, поїдьмо, покажем твоїм землякам козацьке лицарство. Нехай і нас знають. Отож і побратався з ним у братстві, так уже, щоб у нас не було все моє, а все твоє, а все вкупі щоб помагати один одному у всякій пригоді, щоб менший старшому був вірним слугою, а старший меншому рідним батьком. Воно би добре, та як побачив я цю кралю, так душа й дала старчака. Як хочеш, кажу побро, а я без цієї дівойки не поїду з України. Не бабак же й мій побратим, море, каже». У нас, як кому припаде до душі Руса коса, то вхопить, як сокіл, чайку, та й до попа. Все <рив> <рив> вже по-римськи. <рив> а як же в тої чайки є брати-орли або родичі соколи? Тим байбаш, що юнаки знають і сьому лиху запобігти. Тільки натякни, то самі визвуться. Гайде море, даті отмемо дівойку. Себто по-нашому... Гайда однімем тобі дівчину! От збереться чоловік десять тих отмичарів, спорядяться як на війну і вже як попадуть у свої лапи русу косу, то хоч голови положать, а не впустять родичам. Пек його матері! Такий звичай посмаку мені, і вже хіба не я буду, щоб я не доказав такого отмичарства. Вони беруть однією хистю, а в нашого брата про запас і характерство єсть. <ріст> що за баляндрасник оцей прудиус? <ріст> Мабуть, у вас у січі тільки роботи, щоб потішати один одного вигадка. Е, пане гетьмане, наші братчики, що в бога день, виробляють такі чудасі, що не треба й вигадок. То вже знаю, що пани молодці не почують лучшої, як я сьогодні викину. Ще такої чудосії зроду ніхто не чував. Що ж то буде за чудосія? Так, нічого. Підхоплю тільки на сідло цю кралю, та й шукай вітра в полі. Махнем з побратимом навпростець до Чорної Гори. Ох, та да дівчина гарна. Ох, ой, Лишенько. Що тобі, Лесю? Ходім звідси. Аж вражий сину, як перелякав. Ходімо, я, сучку, відпочинемо. О, вражий ти комишнику. Бач, до чого добалакався. І злякав справді бідну дитину. Ну, панове, тепер я вже зовсім налагодив всю дорогу. У якусе? Та в чорну ж Усе-таки туди. Ти не покинув своєї думки. Коли ж це бувало, пане Гетьмане, щоб наші братчики, задумавши щонебудь, Покинули свою думку, мов, яку химеру. Про що іншому й згадати страшно. Те низоведь, сидячи над широким морем лиманом, викомпонує, виміскує і вже хіба лусне, а не покине своєї гадки. Так оце й мені прийшлось, бачу, або луснути, або доказати слави, бо вже не дурно, що мою турову голову заморочили дівочі очі. І тобі оце запорожців і отшельникові не сором признатись? А що скаже товариство, як дочується, що кулинний отаман так остромив своїх брачків? Нічого не скаже, бо я вже тепер вольний козак. Як то тепер вольний? А перше, шиба, був невольний? У нас, панове, поки козак не випишеться з кошаче з куреня, то слухай січової старшини так, як і гумена. Знюхайся тоді, коли хоч з бабою, то знатимеш, по чим тівш лиха. Тільки наш чернечий устав кращий від монастирського. У нас скоро чоловіка спантиличить мирська суєта, то в куну або до кози не саджають. А зараз йди собі к нечистій матері. Вибрикайся на волі, коли дуже розжирів на товариському хлібі. І чи же то траплялося, що сердечний сіромаха попогасає по городах. Ухопить, як там кажуть, Шилом патоки, та побачивши на власні очі, що чорт має в світі нічого путнього, покине жінку й дітей, вернеться в курінь. Ей, братчики, прийміть мене знов між товариство. Чорт має на світі добра. Не стоїть він ні радості, ні печалі. А братчики тоді, а що, ледащо, ухопивши шилом патоки, Бери лишень коряк та випий з нами сейі дури, то, може, порозумнішаєш. <рес> От бідолаха сідає між милим товариством, п'є, розказує про своє городове життя з жінкою та з дітьми. А ті слухають, кипкують з його якісь блазня, та тільки за боки беруться. Так і мій покійний панотець, нехай царствує, їздячи колись із прощальником по городах, Натрапив на такі очі, що й товариство йому стало не миле. Замутив, зовсім лукавий йому голову. Ну, виписався з куреня, сів хуторком десь колоніження, і господарство, і худобчину завів, і діток спладив двойко, хлопчика та дівчинку. Тільки років через п'ять, чи що так йому обридло все в господі в полі, як приборканому степовому птаху. Сумує та й сумує козак, бо чистотечна бакріч і сповнити козацьку душу жінкою-квочкою та дітьми-писклятами. Козацької душі і весь світ не сповнив би. Увесь світ вона прогуляла би, розсипала, як таляри з кишені. Тільки один Бог може її сповнити. Що ж сталося з твоїм батьком? Ти бо вже коли говориш, то говори одно. А то разом хочеш бути і за попа, і за дяка. І з моїм батьком. Еге. Я ж кажу, що мій батько скоро розчовпав, що поживився як собака мухою, та й заскучав по братчиках. Уже не раз казала йому моя мати, так як та жінка в пісні, що ти, милий, думаєш, гадаєш, мабуть, мене покинути маєш. Дитя плаче, ти не поколишиш, все на мене важким духом дишиш. Тільки батько мій не пускавсь в такі жалібні розмови, як той козак із своєю жінкою, а надумавшись, сам собі сів на коня, ухопив на сідло карапуза синка свого, себто мене ледачого, та й гайда на Запорожє. Отже й мені, батьця, доведеться йти батьківським слідом. Ну, бери кубок, да підкріпись на дорогу, до Чорної гори не близький світ. Ось ми і погладимо тобі дорогу. Дякуємо тобі, пане Гетьмане. Уже коли ти сам гладиш мені дорогу, то будь певен, що я свою кралю перевезу гарненько в Чорну Гору. Що ти думаєш, синку? Ти знаєш, що за божевільні люди сі комишники. Не розбере їх і сам не чистий. Не вір, бо то звір. Хоть не вкусе, то злякає. Держи, синку, головісь у пословицю. На родових іноді справді находить безум'я. І, батьку, добре я знаю юроду. Нема може і в світі такої щирої душі до мене. Як проганяв я ляхів з України, то він із своїм німим чорногорцем визволяв мене не раз із великої біди. Служив він мені за язика, за шпига, за сердюка. І все тільки ради доброго слова да до ковша горілки. Не раз насипав я йому шапку талярами, так і душі, витрусить на порозі. Звідки, каже, це такого сміття набралось? От такий химера. Було, кажу Кирило. скажи, Бога ради, чим мені тебе наградити? Ти ж не раз слобоняв мою голову від смерті. Не тобі, каже, награждати мене за все. От воно що, батько. Справді, все золото, а не козак. Пане Отавине, ходи сюди, дай я обніму тебе та да поцілую. За що це така ласка? Ходи, мені-то вже знати, за що. Да не градиш за тебе, Господь, за твої лицарські вчинки. Е, батьку, то ж ще дурниця, да так мене голубиш. Що ж ти скажеш тоді, як украду з під поли гетьмана молоду? ха <риклад> Бог <риклад> мене візьми, бачці, коли я бачив такого жвавого молодця. Душа, а не запожець. Іди ж, бгатику, до мене, і я тебе поцілую. От, добрі люди! У їх крадеш, а вони тебе цілують. Їй Богу, добрі люди! Шкода, що вже більш не побачимось. У Чорну Гору ворони кісток ваших не занесе. Ну, прощайте ж тепер, панове громадо. Дякуємо за хліб та за сіль. Прощайте! Час слагодитись у дорогу. Двері одмикаєтесь, а люди не прокидайтеся. Двері відмикайтеся, а люди не прокидайтеся. <ріст> <ріст> що за неподобна голова всього Кирила Тура. Себто вже ворожить характерствує. <ріст> Ніхто не розбере, чим дишен завець, поки сам себе не виявить. Отже, я знаю, що всього Кирила Тура щось на душі важке лежить. Удає він із себе палив воду, а спостерігав не раз, як куди прямує сей юрода. Дивно в очі, а так воно і є, що він тільки живе душі з спасанням. Але ж вибрав він дорогу. На яку натрапив, таку й вибрав батько. Сотворив себе буйним і безумним для Бога. От воно що, Господь його знає, куди він зайде. А бачив я раз, як Кирило Тур, молячись серед ночі Богу, обливався горячими сльозами. І нехай би пустинник зніс таку молитву до Бога, як сей Гульвіса. Прислухавшись я й сам. Да що про те розказувати, то діла Божі Открию тобі, панотче, чого це я в Києві. Не сватання в мене на думці. Повінчаєш ти мене, одігнавши ляхів до случі, щоб моя жінка була гетьманша на всю губу? А тепер перед війною треба нам поставити у Києві тверду ногу, понасипати горлахи пашнею, припасти до волі пороху військової зброї та ще спорядити одно діло. Ось ходім лиш до архимандрити, до нашого порадника». Ізель, батько, тепер у нас такий головатий чоловік, як колись був могила. Поговоримо з ним, де про що з гадяцьких пунктів. Не дурень був Віговський, що написав їх. Тільки дурень, що з'якшався з ляхами. З ляхами в козаків вовіки вічні ладу не буде. Чи гаразд, чи не гаразд, а з москалем нам треба у купі жити. Це вже так, батько. Ой, синку, рознюхали ми тепер добре бояр та воєвод московських. Все, батько, як до чоловіка. А Москаль нам рідніший й одляха, і не слід нам від нього відвертатися. Бог його знає. Може, воно так буде і краще. Уже ж бак не гірше, батько. Бо тут усі слухають одного, а там що пан той король? І всяке лида, що норовить, як би козака в грязь затоптати. Не діждуть вони цього невірній душі. Отже, щоб не дождали, батьку, так треба нам з Москалем за руки держатись. Це ж усе одна Русь, Боже мій милий. Коли в нас заведеться добро, то й москалю буде лучше. Ось нехай нам Господь допоможе зложити докупи в битва берегідні прові. Тоді ми позаводимо сюди правні суди, школи, академії, друкарні. Піднімемо в країну вгору. І возвеселим душі тих великих київських Ярославів і мономахів. Ясна, пишна була ніч над Печерським, та один тільки чоловік дивився на її дива. Не спав, дивився, нічого не бачив. Вже ж не хто сей один, як той сердяга Петро Шраменко. Кому сон, а йому туга, да жаль, да досада. Довго він ворочався на своїй бурці, далі встав, натяг жупан, та й вийшов у гай хвірточку. Бідний козак таївся від усіх із своїм коханням, бо всяк тільки б з його насміявся. Козаки не дуже вдавались у любощі, знались у неміч, найбільш дівчата та молодиці. Вони то поскладали й оті пісні, оті ніжні розмови козака з дівчиною або милого з милою, що слухаєш і не наслухаєшся. гаю погаює, сам не знає чого. Місяць став уже на небі нижче. Світить навкось по траві, по кущах, по березах. Ніч уже на ісході. Що то, брати, скажуть ваші отмечари про запорозьку хисть, як ми підхопимо цю дівойку? Бре побро. Мені усе здається, що ти тільки морочиш мене. Не впевнюсь, поки не побачу дива на свої очі. Місяць не скоро зайде. Побачиш, не повилазять. Як же ти отмеш дівойку, не наробивши гвалту? Еге, пане брате, чи такі ж дива чинили на своєму віку запорожці? Хіба ж я дарма заворожив усі двері? Море, ти б уже хоч мене своїм характерством не морочив. Що за дурна в тебе голова, брате? А за що б мене обрали отаманом? Хіба за те, що добре горілку мигаю? Є в нас насе діло іще лучшими стеці, а характерників небагато знайдеш. Треба ж отак із юродства та зайти в голову. А що, як і справді він характерник? Чував я не раз от старих козаків, що сі бурлаки, сидячи там у комишах, де в болотах, з нечистим. Викрадали вони з неволі невольників, та да й самих туркень. Іноді так мудро, що справді, мов, не своєю силою. Недурно, мабуть, іде між людьми поголоска про їх характерство. Утікає татар, розстеле на воді бурку, та й попливе сидя на другий берег. Ну, то вже дурниця, що ляхи з переполоху провадять, бо цім запорожці ростуть у великому лозі з землі, як гриби. Або що в запорожці не одна, а дев'ять душ у тілі, що поки його вб'єш, то вбив би дев'єтеро простих козаків. «Може, не зовсім правди й про бурку? А що запрош вкрасти, що задумав, то, мови, згаманатю тянув дістати. Вони напускають ману на чоловіка. Розказують, як у старого Хмельницького сидів у глибці такий, що ману напускав. Що ви, каже? Що ви мене стережете? Як схочу, то лихав, стережете мене. От зав'яжіть мене в мішок. Зав'язали його, дай притягли за трямки». А він і йде за дверей, а що вражі діти встрегли? Що ж як все-таки, химородник? Піду скоріше, щоб справді не в кові ні якогось лиха. Що я за куряча голова? Кого я йду рятувати? Хіба в неї нема ж неха боронити? Що я за вартовий такий, з якої ласки не спати мені по ночах, щоб якийсь опияки, підкравшись, не злякав гетьманської молодої? Коли ти йдеш за гетьмана, то нехай поставить тобі на всіх дверях і воротах варту, а мені яке діло. Хоч нехай усіх вас всі розбишаки. Бачу я тебе заздалегідь, ясно пане, як ти довідаєшся, що вкрадено в тебе з-під полу молоду. Бачу тебе, горда пані матко. Чи так поглядатимеш звисока і тоді на нашого брата, як твій гетьман проспить молоду, не з'їждж од іншого гультяя? Бачу тебе... Ясне, як крале, як замчить тебе шибай шибайголове між чорногорці. Там жінкам не дуже догаджають. Скакатимеш ти через шаблю цього дикого тура. Нарашча задаєш пісню. Любив мене мати, запорожець водив мене босою на морозець. Невже таки справді цей запорожець знається з нечистою силою? Та постій. Чи не самі вони вертаються?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 Пішло по батькові, як орля по орлові. Враг мене візьми, коли не догадаюсь, який заряди мчить так швидко цю пулю. Море, драгий побро, чого ж мигаємось? Утікаємо! Не такий брати в його кінь, щоб бути квинами з отмицями. Та й на що воно здасться? Ні, лучше встаньмо та даймо бій поліцарський. Бре побро, що ж із того буде? Нас двоє стріляти нам проти його не приходиться. А на шаблях Шраменкові не врадиш ти нічого. А хоч і врадиш, то не худко От біжать та однімуть дівоку. Знаю я, брате, як ж рамен Ким Тимто й не хочу показати у такому разі йому спину свою. Поглянь, поглянь, як махає шаблень, мов запрошує добрих приятелів у гості. Нехай я буду казна, що не запорожець, коли сьогодні з нас один не достану лицарської слави, а другі – лицарської смерті. Так ти хочеш побро один на один ж я. Лучше мені проміняти шаблю на веретено, аніж напасти вдвох на одного. А потримай на бранку. Що це ти робиш, Побро? Навіщо розбирати місток? Та щоб шраменя перш доказало, що згідно воно битись із Кирилом Туром. Бре, Побро! Коли думаєш, що через провалля йому не перескочити, покиньмо його. А самі доберемось скоріш до тайника. Еге, може у вас у Чорній горі так кроплять, а в нас, над усе, честь і слава військова справа, щоби сама себе на сміх не давала і ворога під ноги топтала. Про славу думає лицар, а не про те, щоб ціла була голова плечах. Не сьогодні, як завтра поляже вона, як вітру на степу трава, а слава ніколи не умре, не поляже, лицарство козацьке всякому розкаже. Тру тобі такі ярки, і родова душа. Так то оддячить Тиману гетьману за гостину? За гостину? От велике диво! У нас у Січі приїжджає, хто хоче, строми в землю, а сам сідай, їжі пить, почк трісне, ніхто не очей ложку і породиме. А сі городові кабани все мають за власне. Що перші забрали у Бархаві. А, ти беззаконний, тебе обнімають і цілують за вечерня, а ти вимушляєш із Радо. Хто ж їх дурні в силу в мене цілувати? Я їм кажу у щоб що вкраду вам панночку, а вони з дуру мене обнімають. Та що, про те балакати? Ось чи перескод через Німчак, то ми з тобою покажемо ці мої на коні, як б'ються козаки. Я подивіться на такого лице. Тіка ось на коні вдвох і мною перескочила через рівчак. А він прибіг та й задумався. Я б тобі швидко заткнув пельку, якби не забув хопити пістолі. Ах, проклятий мене. Вовки б тебе сіли. Обідуся я без твоїх ніг. Хай! Oh, Тримайся! Мистець, братику, гій Бог, мистець. Отаку прірву перескочить. Не про тебе йде лицарська слава. ну тепер я рад з душі стукнутися з тобою шабля. Слухай, приятелю, не буду я з тобою битись. Тепер моя рука на тебе не підніметься. Яксе? Ти отступаєшся від рані?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 а дати бранку, ой-ой-ой, шкода й казати. Годі дарма балакати. ось так, щоб аж ворогам було тяжко, і нехай лучик обзар про нас співає пісню, аніж розійти чорт знає по якому. Ой, панночко, наша панночко Шаплюко, з босурманом зустрівалась та й недвічі цілувалась. Поцілуйся ж тепер за цим козаглюгою, так, щоб не було сорому перед Городовими, а чорногорці, щоб не намечались своїми юнаками. Так ти справді не віддаси її без бой. Не йме віри в райські шабиня. Щоб же я на страшний суд не встав, коли ти до її доторкнешся, поки в мене голова на плечах. Буде з тебе, чи може вкроїти тобі жупана. Нехай же нас Господь розсудить, а мене пустить, що знімаю на тебе руку. Коханий Побро, коли я не встою на ногах, не борони. мене. Махаю чорну гору та скажи там своїм сурам Чорногорцям, що й на країні рубаються одніше. Що ж ти, козач, не нападаєш? Твоє діло нападати, а моє боронитись. Чаблі. От сада! Ну як же нам скінчити? Давай боротися або стрілятись на пістолях! Нехай мені ніхто не доказує, що я не справився із запорожцем Туром! Нечистому зборонням, хлоп'яча задовка! Да ти ж мене й не щоб землю, щоб тут мені садухи! А вже радніший я піти до чорта в зуби, ніж ліжо дати тобі бранку! К нечистому й пістолі! Невелике діло просадити кулею чоловікові голову! А є в нас, коли хочеш, турецькі запоясники, кінжали! однак і завдовжки одного майстра схопимся за руки по стародавньому звичаю. Та й нехай нам Господь милосердний отпуска наші гріхи. дай нам, Богдану свого блага. Ей, дорогий побро, кінчай боржі, бо вже он де погоня. Не бійся. Поки підоспіє, закінчимо. О, Боже Спасителю, все наше їдуть. Що, поброкінець? Господи милосердний. Я зараз, Петре. Серденько моє, я зараз хусткою затолю. О, Господи. Годі, доню. Слізьми рани не залічиш. Дай лиш ми перетягнемо її польсову. Ще може не зовсім лихо. Mm. Бідна турова голова. Я думав, ти тільки жартуєш зі мною по-давньому. Аж тебе справді заморочив нечистий. Краще б мені до віку не женитись, ніж тебе бачити без пам'яті й гласу. Не знаю, пане гетьмане, яке в тебе й серце, щоб возитись коло цього собаки. А що ж, батьку, хіба так оце його й покинути? Да нехай би пропадав ледаще, як заслужить. Ні, батько, він не так думав, виручаючи з біди мою голову. Виручаючись з біди голову. А тепер трохи не загубив тобі молодої. Молода батько знайшлась би й друга, а Кирила Тура другого не буде. Що, пан Петро, чи є надія? Візьміть моєї панчу та припніть між докони. Глиди вже, пане гетьмане свого запорожця, а у пана Петра є батько. Припніть, гряз. От де, синку, довелось мені колихати тебе у козацькій полисці. Не судив тобі Бог закричати смертними ранами за Україну, а доскочив їх за чужу молоду. Кладіть сюди, Кирило. Що це ти, гетьмане хочеш робити з моїм побро? Панове, ще з роду братчик братчика у чужих руках не кидав. віддайте його мені. Є в нас свої ліки, зараз поставимо його на ноги. Допоможіть мені покласти його на коня. історичного роману Пантелеймона Коліша «Чорна рада». Ролі виконували Богдан Ступка, Віталій Ростальний, Олександр Задніпровський, Віктор Цимбаліст, Лариса Хоролець, Наталія Сумська, Микола Задніпровський, Яків Сиротенко, Володимир Опанасенко, Володимир Куляда, Володимир Нечипоренко. Запис 1991 року. До наступної зустрічі у театрі перед мікрофоном.